Kevés nyomasztóbb látvány van egy kocaaj haldokló malacnál. Elég reménytelennek tűnik, Mr. Bush, mondtam ahogy áthajoltam az ólfalán, És milyen kár, hiszen olyan pompás malacok. Tizenketten vannak, ugye? A gazda csak morgott. Igen, és mindig velem történik meg az ilyesmi. Soha sem volt víkedélyű ember, de ezúttal maga a buskomorság ült ki hosszúkás beesett arcán. Lenéztem az egy halomban kuporgó rózsaszín kis párákra. A folyékony sárga örülék lassan csorgott le a farkukon. Heveny neonatalisz hasmenés, amely az újszülött malacokat sújtja, és szinte mindig végzetesnek bizonyul, ha nem kezelik időben. Mikor kezdődött? kérdeztem. Nem sokkal a születésük után, három napja. Bárcsak egy kicsit korábban láthattam volna őket, talán még tudok segíteni rajtuk. Mr. Bush megvonta a vállát. Azt hittem semmi az egész, hogy talán a tej túl dús nekik. Kinyitottam az ajtót, és bementem az olba. Ahogy a kismalacokat vizsgáltam, anyjuk felmordult, mintha bántanám. Oldalára dölt, hogy felkinálja két hosszú vonalban sorakozó csecsbimbóit, de a kismalacok semmiféle érdeklődést sem tanúsítottak. Ahogy felemeltem és letettem a puha kis testeket, éreztem, hogy szopni már nem fognak. Valamit azonban tennem kellett. Ne adjuk fel! mondtam. Soha sem lehet tudni. Egyet-kettőt talán sikerül megmentenünk. A gazda egy szót sem szólt, ahogy kimentem a kocsihoz. Nem emlékeztem rá, hogy valaha is mosolyogni láttam volna, és behúzott nyaka, meg komor arckifejezése csak továbbfokozta a gyászos hangulatot. A magam részéről keserűséggel töltött el, hogy nem hívott korábban, mert volt egy új készítményem, amely talán segíthetett volna. Egy neomisszinesz mixtúra, műanyagpalacban, ami lehetővé tette az antibiotikum szájba történő befecskendezését. Jó eredményeket értem el már vele borjakon, de malacokon még nem tudtam kipróbálni. Amikor a semmiféle ellenállás sem tanúsító kis állatok nyelvére fecskendeztem a gyógyszert, és aztán az élettelennek tűnő testeket visszafektettem a földre, úgy éreztem csak az időmet vesztegetem. Még beadtam nekik egyet szulfanilamid tartalmú injekciót, majd megnyugtatva lelki ismeretemet, hogy mindent elkövettem értük, távozni készültem. Egy neomi színes palackot nyújtottam át még a gazdának. Tessék, ha maradna életben malac holnapra, adjon nekik ebből egy cseppet. Értesítsen, ha sikerült valamelyiket megmenteni, hogy hiába ne jöjjek legközelebb. Mr. Bush szó nélkül bólintott és magamra hagyott. Három napon át nem hallottam felőle, s így feltételeztem, hogy buszkomor jövendőlésem beigazolódott. Arra gondoltam, tanácsokat kellene adnom a gazdának a jövőre nézve, mivel létezett az E. coli elleni vakcina, amelyet ellés előtt lehetett volna beadni a kocának. Mr. Bushnak pedig voltak más kocái is, amelyek védelemre szorultak. Mivel egy másik vizitről hazafelé menet, úgyis el kellett haladnom busz gazdasága mellett, befordultam a kapun. Ahogy kiszálltam a kocsiból, láttam, hogy a gazda éppen felsöpör az udvar egyik sarkában. Nem nézett föl, úgyhogy inamban szállt a bátorságom. Ugyanakkor kicsit bosszus is voltam. Végül is nem én tehettem róla, hogy elvesztette a malacait. Nem kellene keresztül nézni rajtam. Én mindent tőlem telhetőt elkövettem. Mivel továbbra sem méltányolt figyelemre, bementem a disznóolba, hogy szemügyre vegyek mindent. Először azt hittem, hogy rossz helyen járok. De nem, az egyik fülén lévő kis vágásról felismertem a kocát. Az elémtáruló látványt észre alig tudtam felfogni. Az összegabajodó rózsaszín kis teremtmények áldászharcot vívtak a legjobb csecs Először a nagy felfordulásban nem is tudtam megszámolni őket, de végül lecsillapodtak, s elmélyülten szerencséjükkel megelégedve szopni kezdtek. Tizenketten voltak. Kinéztem az ajtón. Hé, Mr. Bush, mind életben vannak. Mindegyik? A gazda lassan besétált az udvarról, maga után húzta seprűjét, és együtt néztünk le a rekezbe. Még mindig nem tudtam elhinni. Hát ez igazán csodálatos, kész csoda, azt hittem mind elpusztultak, és erre itt vannak. Mr. Bush arcán azonban az öröm leghalványabb sem mutatkozott. Igen, okta, de egy kicsit legyöngültek. Mr. Bush egy kedvű szavai még mindig a fülemben csengtek, amikor Lord Gresham birtoka felé hajtottam. Csak a királyi légierőnél, ahol előjáróim torkuk szakadtából üvöltve osztogatták nekem a Hely maga hozzám! típusú parancsaikat, csak ott jöttem rá, hogy az a nyugodt tisztelet, amelyel állatorvosként általában részesültem a Jorszsiri gazdák körében, nem olyan magától értetődő dolog, mint amilyennek az előtt hittem, hanem életemnek nagyon is különleges adománya. Ennek a tiszteletnek semmi köze sem volt ahhoz, hogy a munkámban sikeres vagy sikertelen vagyok-e. Előfordult, hogy a dolgok balul ütöttek ki, és ügyfeleim időnként bizony alaposan leteremtettek. De minden velem szemben tanúsított megnyilvánulásukból érződött, hogy szakembernek tartanak, aki tudása javát nyújtja az állatokért. Így ennek megfelelő megbecsüléső vezett. Lord Gresham embereitől azonban semmivel sem kaptam több tiszteletet, mint Mr. Bustól. Danny, Bert, Hugh és Joe a lehető legnagyobb közönnyel bántak velem, ami mindig bosszantott. Nem úgy kell érteni, hogy ellenszenves lettem volna nekik, vagy hogy bármilyen módon megsértettek volna, csak akármit tettem egyáltalán nem hatott rájuk. Láthatóan nem is érdekelte őket. Különös volt ez azért is, mert, mint valamennyi állatorvos tudja, vannak helyek, ahol mindig rosszul sülnek el a dolgok, és más helyek, ahol minden sikerül. Márpedig Lord Gresham gazdasága az utóbbiak közé tartozott. Amikor ott dolgoztam, mindig úgy éreztem, hogy a jó tündéren vigyáz rám, mert minden egyes páciensen meggyógyítása gyerekjátéknak tűnt. Szívet melengető hatékonysággal alkalmaztam az egyik gyógymódot a másik után. Azon a napon, miután kikászálódtam az autómból és besétáltam az udvarra, azt hittem, megint minden úgy fog menni, mint a karikacsapás. Szemügyre vettem a vastag színában egyedül áldogáló és vigasztalan tehenet. Megindító látvány nyújtott, ahogy belső részeinek fele, mintha kilógott volna belőle. Diagnózison már készen is volt. Méh előesés. Amit láttam, minden állatorvos arcáról gyorsan eltüntette volna a mosolyt. Nehéz munkának néztem elébe, s tisztában voltam vele, hogy ilyenkor az állat élete forog kockán. Az évek múlásával azonban ez a betegség már egyáltalán nem tűnt olyan rettenetesnek, s bár természetesen nyugtalankodtam, úgy éreztem, hogy összegyűlt tudásom és az eszközeim segítségével meg tudom gyógyítani szegény tehenet. Ezúttal azonban tudtam azt is, hogy elismerésre, tiszteletre hiába számítok munkám fejébe. Kivált ezen a helyen. Kértem egy traktort, és a tehén medencéjéhez erősített, nem sokkal ezelőtt feltalált, Baksó emelőszerkezet segítségével felemeltem a tehén hátsó felét, majd lehajolva munkához láttam. A gerincet érzéstelenítettem, és a korábbi évek megannyi veszültségéhez képest könnyű a helyére tettem a méhet. A tehén mintha újjászületett volna. Elporoszkált, és miközben én boldogságot éreztem, hogy varázslatos módon minden visszazükkent a rendes kerékvágásba, Lord Grasham embereit teljesen közönyös arccal és szó nélkül faképnél hagytak. Már nem is lepődtem meg. Nem sokkal ezután plisztéria fertőzésben szenvedő juhokat kezeltem náluk, amelyek vakon keringtek körbe-körbe. Elegendőnek bizonyult egy penicillin injekció, és néhány napon belül már is helyre jöttek. Látványos gyorsaságú felépülés volt a javából, Lord Gresham emberei azonban a szokott módon reagáltak. Érdeklődésnek, tiszteletnek a leghalványabb jelét sem mutatták. Egy héttel később egy még csavarodásos tehénre szívtak ki. A tehén nem tudott megellenni és a végkimerülés határán feküdt ott a földön a sok erőlködéstől és gyötrődéstől. Ha én nem segítek, le kellett volna vágni. Többszörösen meghengergettem, amitől a csavarodás elmúlt, és a tehén gyönyörű bórjat hozott a világra. Csodálkozva és mélységes elég tétellen szemléltem munkám eredményét. Lord Gresham emberei viszont szóra sem méltattak, és egykedvűen hozzáláttak, hogy eltakarítsák a műtét nyomait. A sokadik alkalommal tűnődtem el azon, vajon mit kellene tennem, hogy hatni tudjak rájuk? Amikor felvettem az akómat, egy boríték esett ki a zsebemből. Liverpoolból, a totózóból jött, és én csak azért, hogy megtörjem a csendet, így szóltam. Na nézd csak, az eheti nyereményem! Mintha áramütötte volna meg őket. Közönjük heves érdeklődésbe csapottát. Teljes odaadással tanulmányozták a mellékelt postai utalványt, amely mindössze két fontról szólt. – Hű, az ardóját ezt nevezem! – bázzák, mi zsó Életemben nem találkoztam még senkivel, aki nyert volna tutól. Csak úgy záporoztak a megjegyzések. Aztán Dené, a kis csoportvezetője fordult hozzá. Mondja, gyakran nyer! – az izgalom és a soha nem látott érdeklődés hatására csak úgy odavetőleg válaszoltam. Ó, rendszeresen. Ez ennyi túlzás volt, mert nagyon ritkán nyertem, de szavaimat szájú csodálkozás fogadta. Életemben először sikerült figyelmük középpontjába kerülnöm. Néhány pillanat múlva Dani megköszönülte a torkát. Mit eljött? A fiúka minden héten három játszunk meg. Mindenki átsilinget ad be de még egy árva petákot sem nyertünk. Kitőt tenni a szelvényünket? Kisé elszomorodtam, hogy nem sokára oda lesz a hirtelen jött népszerűségem, de azért fogtam a szelvényt, és a tehén hátát írópótnak használva megtettem, amire kértek. Nyertek a szelvénye és Danny még azon a héten megjelent a rendelőmben. Fejánként harminc silingát nyertünk Mr. Harryot. Ilyesmi még sohasem fordult elővelünk. A fiúkkal madarat lehetne fogadni. Megteszi nekünk újra? Hogyne, válaszoltam fölényesen, és beixeltem a kis négyzeteket. Megint nyertek, és ezúttal már mind a négy mosolygó és diadalittas ember megjelent a rendelőmben. rendelőnben. harminc silinget nyertünk fejenként, Mr. harry Ilyen még nem pipáltunk. Ezen a héten kicsit több pénzt játszunk. Éreztem, hogy a dolgok kezdenek kisúzni a kezemből. Nézzék, fiúk, én inkább kiszállnék. Nem akarom, hogy sok pénzt veszítsenek, már pedig ez fog történni, ha növelik a tétet. Különben sem vagyok totózási szakértő, csak vicceltem, amikor azt mondtam, hogy minden héten nyerek. Néma csend borult a szobára, és a négy szempár úgy összeszűkült, mintha lecsukódott volna. Tehetetlenül néztem egyikükről a másikra, de kőszoborként álltak ott, csak arra várván, hogy én kezdeményezzek. Na, jól van, mondtam elnyújtott hangon. – Ezen a héten még kitöltöm a szelvényüket, de aztán soha többé. Rendben? – Bólogattak. – Igen, ez így jó lesz nekünk – mondta Denny. – Csak ezen a héten aztán soha többé – erősítették meg. Újból beigszertem a megfelelő négyzeteket, és aztán, amikor átnyújtottam a szelvényt, utoljára figyelmeztettem őket. – És soha többé nem fognak megkérni erre, ugye? – Denny felemelte a kezét. Nem, soha többé, Mr. Hariot, ígérjük. Az egymást követő harmadik héten is nyert a szelvényük. Még a sorok írásakor is úgy érzem, hogy alig a kedember, aki hinne nekem, pedig a történet szóról szóra igaz. És az az érzés, hogy a sors különös játékot űzvelem, tovább erősödött, amikor a háromszoros eséllyel én magam is zsebre vághattam életem legnagyobb nyereményét, 77 font 4 sinning 11 pennit. Ezek a számok egy életre bevésődtek az emlékezetembe. Aznap este remegő kézzel mutattam meg a postai utalványt munkatársamnak. Nézd csak, Szygfried, mennyi pénz? És egyetlen tippem múlott, hogy nem ütöttem meg a főnyeremét. A tizenhat ezer fontot. Az utalvány tanulmányozó Szygfried elfüttyentette magát. James, ezt meg kell ünnepelni, gyerünk át a halászhajóba. A kucsmában Szigfrid a púthoz furakodott. – Két nagy viszkid vetti! – kiáltotta. – Mr. Harryot tizenhat ezer fontot nyert a totón! Ne – Nem, nem! – tétakoztam, próbálva megfékezni túlzó büszkeséget tanúsító kollégámat. Nem is annyit nyertem! – de elkéste. A csapós nő szemei kidüllettek. A többi vendég majd megfulladt a félrenyelt sörtől, és már nem lehetett meg nem történni tenni a dolgot. A hír futótőszként terjedt a 16 ezer font óriási vagyon volt abban az időben, és bármerre jártam az elkövetkezendő hetekben, az emberek mindenütt titokzatos mosójjal és a beavatottak szemhunyolításával fogadtak. Mindez csak nem negyven éve történt, de kisvárosunkban mindmáig sokan meg vannak győződve róla, hogy Harry meggazdagodott a totón. Egy idő után ismét Lord Gresham birtokára vitt az utam, hogy megrejtsem a marhák esedékes tuberkulin próbáját. Semmi rendkívül itt nem kellett csinálnom az állatokkal, csak egy kis szört lenyisszantani a nyakukról és injekciót adni a bőrük alá. Mégis merőben más légkör körül, mint a korábbi esetekben, amikor minden állatorvosi ügyességemet lakba vetve mentettem meg az állatok életét, és vittem véghez az egyik csodával határos gyógyítást a másik után. A négy férfi szemlátomást csüngött minden egyes szavamon, és a legmélyebb pódolattal fogadták kéréseimet. Igenis, Mr. Harriet, úgy nem is teherjó. Azelőtt mindig úgy tettek, mintha ott sem lennék. Most viszont a legapróbb mozdulatomat is a legfelszültebb figyelemmel kísérték. Világosan láttam már, hogy tudatukban örök időre olyan emberként traktáloztak el, aki előtt a totózás rejtelmei tetszés szerint manipulálható nyitott könyvként jelentek meg. És ahogy végignéztem a négy férfin, olyasmit olvastam ki a szemükből, amit azelőtt soha sem láttam rajtuk. Tekintettük tiszteletről. Mély, megingathatatlan tiszteletről árulkodott.